Godmorgen og velkommen til Jørgen Vester morgennyheder. Det er onsdag den 14. september, og denne morgen starter vi på den anden side af Atlanten, hvor amerikanske aktier tirsdag havde deres største fald år til dato. Så skal vi til Norge, hvor en kapitalforvalter har et godt råd til investorer med rentefrygt. Vi skal også runde duellen mellem verdensrigste mand Elon Musk og Twitter. Til sidst ender vi på den danske hjemmebane, hvor alle faktabutikker lukker. Du lytter til Jørgen Vester Mit navn er Sine Terp. Årets største aktieminus på fornyet rentefrygt. Det amerikanske aktiemarked styrtede ned tirsdag, efter inflationen i landet viste sig at være højere end ventet. Selvom aktierne er blevet sendt i knæ af flere omgange i år, så var nedturen tirsdag det største fald på en dag i år. Det brede S&P 500-indeks tabte 4,3 procent, og kun 5 ud af 500 aktier i indekset sluttede i plus. Meta, som er moderselskabet bag Facebook og Instagram, endte som højdespringer med en fremgang på 0,4 procent. Også det teknologitunge Nasdaq-indeks tabte 5,2 procent tirsdag. AktieCF, her er mit bedste råd til investorer med rentefrygt. Hvis du sidder derude som investor og får ondt i maven over de stigende renter, så har porteføljeforvalter Søren Milo Christensen fra den norske kapitalforvalter Skagen et råd til dig. Du skal fokusere på selskaber med en lav værdiansættelse og en stærk balance. Det vil sige, at du skal koncentrere dig om aktier, som er billige målt på forskellige nøgletal, såsom pris til indtjening, samt selskaber med et stort økonomisk rådrum. Det er især selskaber med høj værdiansættelse, som vil være i fare for kursfald. Derfor handler det om at være ekstremt fokuseret på værdiansættelse i det miljø, vi har for øjeblikket, forklarer han til Jørgen Vester. Elon Musk får lov til at købe Twitter. Verdens rigeste mand og Tesla-grundlægger Elon Musk har fået grønt lys af aktionærerne i det sociale medie Twitter til at købe hele mediet, det skriver CNBC. Godkendelsen sker sideløbende med, at Twitter og Elon Musk har heddet stridsøksen frem i et retsopgør, fordi rimanden faktisk forsøger at trække sig fra den handel, som aktionærerne nu har vendt tomlen opad til. Elon Musk købte i foråret omkring 10 procent af aktierne i Twitter, og siden vil han købe alle aktierne for 44 milliarder dollar. Tesla-grundlæggeren mener, at Twitters andel af falske brugere overstiger 5 procent, og derfor vil han trække sig fra handlen. Korop i kæmpe ændringer efter prisbring. Alle faktabutikker lukker inden året er omme, mens Superbrusen og kvicklig fusioneres, skriver Marketwire. Det er den stigende inflation og kundernes ændrede forbrugsmønster, som får korb til at ændre sin anatomi. Supermarkedskæden vil fortsat være til stede i discountmarkedet med deres relativt nye kæde, Korop 365. Det var de nyheder, Vester havde til dig fra morgenstunden af, som bonusinfo kan jeg fortælle, at de største europæiske aktier i Stoxx50-indekset står til at falde 0,7%, når børserne åbner her klokken 9. Det er selvfølgelig også klokken 6 minutter over 9, at du kan høre Millionærklubben. Tak fordi du lyttede med.